Goizontan, gurekin, Ladis Lanugera-Rosa gara, egunon? Egunon. Korrikak, ogei edizioa aurten, lehen korrikako zortzalien artean zara zu ere, nolakoak izan ziren astapenaiek, nola zero duzu? Bueno, lehen biziko bi korrikak a, aeka astapenetan zen iparalean, gau eskola deitzen zen sartu e, genuen goian sartu genuen elkartea, permente bakarra genuen, eta ez ginen bate egituratuak behar bezala, behaz lehen bikorikak ganezake kasik desagertuak bezala pastuziera, edo ikusi gabeak edo erdi inkonituak pastuziera iparalean, eta larroita irugarren urtean erabaki genuen haika indartzea, e, estruktura zentrala, iru permente eginen, erabaki genuen ere gau eskolako hobeki estrukturatzea, sei ordura pasatzea astero, Eta hori guzeari buta edo holdarra emateko behar genora korrika indartsu bat egin. eta ordoan negoziatu behar izan genuen haeka korrika e, korrikabaionatik abiatzea eta lotu genuen ere. Laurogeita hiruko korrika abenduan abiatu zen baiionatik eta hori izan pentsatzen dut jende askorentzat lehen biziko korrika iparraldean, eta sekulako arrakasta ukan zuen kilometro gusietan jendea kilometro batzu nahiko beteak e, baiunaako ez ortzen eta... Gure ezat alimaleko apustua izan baitzen, edo pariuaz, eta seila betez aditu ginen prestatzen, talde tipi bat, eta ez genakian, zeimaren ze, ze, ze zuen, eta sekulako argrakazta ukan zuen, gura zen ez garazin egin zela konzertu bat, uste du, lehen talde euskal, talde euskal elkarteetan lehenbiziko biziko, elkarte lehen biziko rok konzertua orduan antolatu zela oker ezpaniz e, itoiz batzen tarkelarre, eta hor bimila persona korrika erditik pastu, ta gero izpegidateko maldan gora, eta ara, sekulako hori zapena, batez ere jendearen erantzuna ikusita, aeka aski gauza berriabe behitzen iparraldean, eta hor uste dut finkatu zuela aeka iparraldeko panorama. E, lehen, e, deia hori e, takit lehen, e, Berri, korrikaren lehen berri nola ukan zenuen, nort dituzintuen, nola izan zen, bilera bat, nola esplikatu zin zuten, zer den korrika? E, Geran horretza penak, frango lasuak ditut hor, bani ordurako aekan aritzen nintzen benevola gizan, edo bolondrez Ze gizan. Ze zen? Laroita batean izan zen eta bigarrena laroita bian, horretzen niz laroita bian donostian bukatu zela, hori paraletik zon bai lagun joan ginen, baina arras guti. Jendearen e, zat, ez ezaguna baitzen hori. Gero nola ez, ez dut horretza pentsia nola nola norka ipatzu zuen, ba, pentsazen dut Bilboko aekakoak etorreziela, horiek e, bultzadan dia eman baitzuten, iparaldean aeka sortzea eta hola lotu ginen, eta ilusioekin, abentura bat zen. Eta sinisten zenuten, e, posiblen zela horremeste kilometru egitea Euskal Herriu osoa zeharkatu zuena, Lekuko bat, elgarri, pasatuaz, posiubilea zela hori egitean gara jartan. Egin zen. <risa> <risa> sinetzi alaze, ba, sinetzi ilusioak sortu egin behar dira, edo ametsak, eta jendea mobilizatu behar da horren ingurian, eta zuk sinestema baduzu horrean diendeak sinetzi kudu. Eta uste guk sinesten genuela, eta diendeak erantzun zuen, eta sinetzi egin zuen. Baina gero hori ez da, korrika ez da hula... Golpe batez egiten, biziki egitura tipia genuen, behaz, lehenago errandutan bezala, sei hilabeteko prestakuntza izan zen, e, prestakuntza luzea, baina gero jendea ikasleak eta dituzien, eta nik, nik dutan orduko horro itzapenazen, jendeak sakzen militantzia, eta batzu, etzien bate militanteak helduzien ahekara Euskara ikastera, eta joaten ziren afisak olatzera, edo saltegietan diru eskatzera, Batzen hori, denbora horietan biziki guti ginen Uskarran sinestea bera ere sinetsi behar zen e, Maldan bera baitzen Gauzaan bazen egiteko Eta ilusio horrekin bizi ginen Eta bizi gara oraindik, eta, eta espero dut uai aekan dauden aek Eta korrikan partartzen dutenek ilusio bera dutela Eta lan bera egiten gazte batzuei eran jeberriki ba, Korrikaren bilana ez erratea bakotxak zonbat kilometro egin duen, hortaz, eh, bost az, azoraz daigun. Korrika ez da, kompetizio eh, individual bat, personal bat, mugimendu kolektiboa bada. Eta Euskararen alde edagon bakotxa korrika egin behar du, baina batez ere, jende mm. berria ekarri korrika egitera. Hora ez erran nik laun bost kilometro eginditut, ez. Nik laun bost persona ekarri ditut, sekulan parte hartu ez zutenak korrikan. Eta horiek etorzen bali madira zerbait hartuko dute. Zer, korrikak badu magia bat, Badu, badu zerbait berezia, eta horrek haniz diskurtsok, baina askoz gehiago baliudu. Korrikanen konzeptua bera ez? Ba, Kilometros-kilometro, korrike egiterena, lekuko bat eskuetan, elgarri pasatzen, elgarrikin herri batetik bestena, konzeptua bera e, jendiak e, ulertzen zuen edo ikusi behar zuen ulertzeko zein zen konzeptua? Usta dut ikusi egin behar zuela, ikusi egin behar zuela eta gu antolatu behar ginen. E, Nagiozu irugarren hasi ginen, banderola bat ematen, lekuko eramaila intzinean, beste jendeak gibelean eta denak batera, hori zen inportanta. Alde batetik, bada korrika ez dela sekulan gelditzen, hori bide bizik inportanta zen, kilometro duzietan lortzea jendea eta beti resa amikuze aldean oz iberdo aldean gauaz, eta ala ere jendea hor zen, horrekin. Uxen jendeak fitea rapatu zuela prinzipioa, eta bat egin zuela ideia horrekin. Korrika ez da gelditzen, eta Euskala ez da gelditzen. Bada Euskal erri osuan, beraz bada noeran, ere muan den lasterketa bat, baina badugo hitamazazpi urte hasi dela, eta bi urte oro korrikaren lekuko hori berriz transmititzen da, eta transmizio hori itxuratzen du, Agian ez ditugu beste horitamasei urte bertko elmugarra eltzeko, elmuga ahita uzkaldirri euskaldun balokzea. Pentsult, horitamazaz piurte hauetan, ez dakit, pasarte iringarri, e, bitxi, anekdota, gauez, egunez, e, ah, ez dakituz dela. Izala denetatik esaldiak ere. Konta tezken batzuk bedaren. <gülüyor> Bo, kesaldi batzuk, ez hori zen, garatzi aldean, ez dakit, festak ziela erri batean, eta absolutuki nahizuten handik pasarazi, baina, Bada, prinzipio bat, korrikan da, denbora irrespetatu bine behar dela, eta entzienetik finkat, finkatutako ibilbidea segitu bine Jendeak hori ez zuler zen, kesatzen, baina Baina gero, hori jendea ikusten duzunean, ta, eta jendearen poza eta emozio hori ikusten duzunean, poa. I... Zaino ez si ibilbiderik galdu, dole kukua erori, doztak ezer? Ez, holako, boi, gertat, gertatu izan da, zonbait uh, eskualdetan, lehenbiziko mezua desagertu zen, e, jen negoziak irekitzen zuen, omen, lekukoa eta etzen inoiz arribatu, ezagirik, nun zuen, baina Nafarroaldean, elurretan, ausperia, ausperi luzaidea hartan galdo omen zen. omen. El kartek dira, azken finean, el eta lekukoa, pagatzen duten e, jende hainitz, elkarte, talde, eta beste hori dira eskifinan bihotza baita ere ez, gara jartatik gaur egunera, pentsu dut ere, hori, erreskio, erresago egiten dela lan hori, hau da, saltzen da kilometro bat, eta hori, aikarentzako zosa da. Bai, baina ni katxamaten dut, hain urtekin komparatuz, jende ani zeldu dela elkarte, lekuko eda maileetik kampo eda, e, korrika egiten duen guziak, berduke bere kilometroa pagatu, Eta azken urteotan ikusten du jende heldu dela korrika egitera, baina ez aekali diru emeitera. Eta astapeneko garaiootean bakit antolatzen ginituela jendea anitz izanen zen saltzaile taldeak. Ikasleak berdin, baina azkia usardia zutenak jendearen gana joaiteko dirua eskatzena. Eta ez da ditzen, laugarren obozgarren korrikan, diru gehiago atera genuen iparaldeko korrikan, araba, araba osoan baino. Zerbaite markazen, e, aekari, baina, hori zerbaiten marka zen antulatuz gero badamanera eh aekari bailarri ekonomikoa ke diteko baina jende toki berdarkorrika ongi pasatzera eta hori fundamentala da plazera ukaitea. baina argiukan hemen gaude korrika egiten dugu euskararen alde eta aeka sustengatzera eta ekonomikoki sustengatzera hor nik deituko nuke jendeak Korrikaikan parte hartuko dutenak ba, ez esaten ahz beren dorsala edo Bizkargekoa erostea eta Bizkargiko horik ez badute ere haiekaari diru emaita. Korrika giro jendeari gozea eman dio euskararen mundura jauzi egiteko euskara ikasteko aekaren haikan bere izen emateko olako mundu bat iriki dio korrika jendeari zure ustez? Pentsatzen dut hori guaiko uri, uri, haekako gerduradunek ejan beharko dute badute Bizka gibileera soiteko posibilitatea baina senditu zen ja jendea nahi batzu uskara, lehenbiziko korrika hoiekin, euskarari beste itxura bat eman gaztea, dinamikoa, eta horrek jendea nitzera du gero gau eskoletan. Eta pentsatzen dut iparale batean ere jendea nitzek ikasi duela uskara hola aekari esker, eta korrikaren korrikaren bultzara bultzadak kekarridik. Hortengo korrikarako eta git bat Sentimendu bat zer atzematin zer neko sinuke izan dedin 20. korrikau. Ba, antzinekoetan baino jende gehiago eta batez ere jende begi gehiago eta bakotsak bere herian lan egin dezala, aikan izan ala ez, bestel kafte guztiak ed laguntzen handute, ze azken finean korrika aekarena da, baina heriarena ere eta korrika gastatzu batek E, lagundu behar ditu, ba, uskal irriatiak, ikastolak, kulturelkarteak, aeka, denentzada, bultzada bat, eta horrean nik deituko nuke jendea, ba, antolatzera, bere herrian, bildu sortu korrika batzordeak zordeak, aekarekin koordinaturik, eta ekari, korrikara sekulan ez datorren jendea ere ekari. Berdu lortu herrietan zinez e, jendea unitzetok zela eta jende berrietok zela. Miniatxe da zorionak. Miniatxe da zorionak. Duela ogoi tamazazpi urte antolatu zen lehenbiziko korrika, aurtengoa ogoi garena izanen denez, sortzaile eta arduradunako mendu dituzte larumbatean irungo fiko ban, horietarik ladiz eta san goenaga izan dira, biak aste hartuntako gomitak goiz berri. Benaxan, hogei e, garen e, korrika urtean, laro urtean izan zela lehena e, Lehen urte ura, lehen edizio ura, nola jakin zeluten horren berrizuek. izuek? E, orduan harri ginen e, koordinatzeko asmoetan, hor ezker eskuin sortu baitziren hainbat klasei pagaldean Estaldei bazen ere mende berri elkartea, oinu hain zineko zela ikastaldiak antolatzen, udako ikastaldiak Gu horatsoaretan aliginen, eta beraz e, aeka, aekako e, e, egualdeko aekakoak gin ziren eta proposatu ziren gure mugimendua indartzeko eta gure ere koordinazia horiekin eta horatsoa hortan kokatzen da lehenbiziko korreka. Lehenbiziko korreka apagio handi bat zentzat gu horretan aliginen eta hainbat kilometro egitea ipar aldean ikusten genuen. Baina hale-hale lotu ginen, eta erran genezakik, bon, ordu, orduko permamenteazen uh, kol duam ez zoi, eta bakarra zen, eta gu hori ginen horren la, laguntzen, baina bakarra zen, eta kasik lehen bizik isilpean gertatu zen, eh? Eta horitzen naiz hor uh, nola esen jenderik justu, ego aldekoak ginen ziren, otobatean, Eta biziki otz baitzen, hori or, eta izan da, hori edegua Eta elurra ere bat zen, amikusiko eskualdean. E, bat zen otu bakar bat korikarena. Eta gultxartzen ginen aldizka, kilometroa egin eta jausten zen bat. Eta berzeari maiten lekukoa, eta berriz otuan txartu, berriz berotzeko, eta ondoko kinometroa jo. Horrek or, erakusten du zinez, ez, ez, ez, ez korika idei apolita zen, baina ez zen bate sustraituak iparaldean. Biren korrika indartuzioan zen, eta gero ladix sartu zer adik, baina justu ikusten behitzen zuen ladix, ladix sartu zer orduan zinez antolatu zen, eta lortu genuen ja ekimen errikoia egitea. Idu garen korrika iklanda izan zen zinez. Idu garen atera behitzen ez? Ez, ez, ez, bai honatik atera behitzen, bai honatik atera behitzen, bai Hilo renko ekatik, ladiz ordean zezen se uh, bigren permantea, gero nire xartu minzen gehiago didaktikan, eta gero bertze batu, xa, be, be, batu xartu ziren, eta hor, asizien zinez haika uh, ha, egitu latzen. Zeta hor arte zen, piskat koordinak zeko behar ha, mainan eskolasko klaseak emaiten ziren esker eskuin, elkarte eta, zagoen daian, bazen hakelarri uh, elkartea, bazen uh, angeluko ikastelak, bazen kanboko ikastelak, gune kaola. Baina koordinaketari eta guk egin gure lehenbiziko urratxak izan dira, istu koordinaketa hortan, or, indarra maitea, eta ordean korika bezikion sa heldu da, ortalat, e, presa baitzen. Sein izan genuen, bestalde bazen ere e, ziadekok egin baitzituen zituen hainbat. egin, eta keska bat zen, eskola galduko zela iparaldean, berzela zerbait egin eta zerbait euh, profesionala edo, eh, zerbait, euh, eta ordean korikaren erila, bezikiongik ukazen zen berzela. Kilometro guziz, erri, erriz, erri, berriz gure ere mua, ber eskola du, korrika kampoan pasatzen da, eta bertu genoela eskola kampo ratatela, eta azkenean eskola osoan ibilbidea, eh, aste asia datik, korrika egin baita. Eh, ibilbide i bilbide osoa e eskolegi osoak ogutuz beraz berzela eskoleri du eta hori korkika zenako korkika sa sianeko ki recogeste justu momento zera berzela ba el galtzeko la temporada ikal seco berzela eskola galduko zera orian egiten zera ta bizti oxtan gira el mugarat ez gira ohi no heldu baina abian gira abian gira eta berriz, korika adik gira eskola herria bereskola dutzen.